Ozan sentitzen dut, or, uh, haste hau gelituko da uh, negozte historioan, beste kapitulu bat uh, irekitzen da eskualerian. Orain nire ustez, uh, beragile bakotsak eta estatuek ere, frances eta espanol estatuek, bakotsak bere bere gantzunak izanen ditu, ezta gehiago estakurugik izanen, ezin goda ies egin, estatuari doakie orain razo politikoak konpontzea, Pour moi c'est une satisfaction c'est une joie Neretzat po handi bada, historikoa da gertatzen duna. Oain ikarrezketa eta negosiaaren aldeko denbora da. e lper lakonliazio. Etak egimanduen pausua orain ondoku Urratsa Espainialta euskadiko gobernuaren artean izan bakko da ça c'est également uh, un premier pas le et gouvernement doutik, français le gouvernement français a, a, a izan ber dela c'est différentes négociations car il y a il est également de mon point de vue, cas, euh, da. Amaitu da. gaiztoa. Eusko Alderdi Entzaleak eskua lusatu nahi dio ezkerabertzaleari. Euskadiko talde politiko eta sozial guztiekin batera Elkarrekin Karre Kim egin desagun a de ze eta elkartasun bideo hori. Orain hasiko da askatasuna eta Euskadiren aldia.